Michel Etxebest, egin hun. Egin hun, txibiroko botza. Agorilaren amabostuntan beraz maulen, oai jatu bezala Espartinaren feida iraganen da, e, zunbat garrena da batak zuia. Daki daren zoi, jala e, hafen e, muda hunta, ergan nahi beita atelei plaza erditan, e, hau izanen da, hoita zazpi gerena. Berrikuntza zunbaiteki alea hauten? Bai, bai bon, berrikuntza nahibeit eta Spartinai bat eta Ipassi kanpuan hor bai berrikuntza tipi bat uh, ebilaldi bat izanen baita Spartinean. Spartin Taik, herritendentzea, eta um, hor Nikola Duplak aterastarak uh, proposatu, beake l'acheter Caldi sumait egiten meitu Spartiniaz, uh, enfin uh, eta Hain esker eta eta hain inbeiaik ilan, antolatzen da hoi. Horten lehen urtia da, ikusiko duzumat gente izan den, mena, egia da kilometra zumaiten egiteko espartintaik behar diela mini aminibat edo adaptatu aminibat espartiak. Horten behar bat aurten hamar, hamar borzt, horrei gente izanen dia, ebilalde horren eh, egile, mena bon, da manea bat espartiainain aipatzeko. Mauliko kariketan hoi? Maureko bai, kaikin guia, Jauegilat, et Geor Behea et taio kiholse lailat et Beriz propos chotique. Horten bai berrik kuntsa bat nahibad edo beresitarzun zerbait uh, plaza erdiko atelei hortan jakutsik uh, izanen meita uh, Espartiña Solain egitea bütibu hor uh, sekulan ikusi ezten mekanika bat izanen dela plaza erditan tresöza izanekua hor din uh, haiatik uh, hasik hor din uh, tresa hoi eginen da eta geo unguatuko da Espartiña egiteko de ge geo joshiko da hoi kosiko duigo Espartiña Solain uh, osua hor ezpeita sekulan uh, ikusi ikizen eta hola, hoi baitugu berbada ea azpimarratzen dut puxatu nahi uh, lüralde juntako maule marka horikilan eta bon, hoida berbada berrikuntza Ez dela galtzen mena bai, mm -hmm. behar eskuratzen behar teknikak eta nahi behitutugu luzalako begiatu. Uzatu bezala kantoe, dantza, pelota badateke, jateko ere plazako osatu horietan. Hoi da, azken beste horren berrizitak ateliera behita hor plaza erdian eta hor egiazki ikusten behita nola egiten dien espartinak? Ma, ikusiz nula turistak eta, behar botatzen maite bai, nula bibrikatzen dian atelai horren unguian. Uh, Pentsatzen alda, badela egiazki goxe bat, teknika espartinaen fabrikatzeko teknika hoien goxe bat, ikusi beharra, komprinitu beharra, hunki beharra, eta uste dut hoi den myndu huntako gizarte Huen en uh, uh, argintua guai jakitia, uh, nahiak bezala nuntiko ga ze txaltetaek, ze behi, nula, nula uh, hasik. Espartiñan takoe, produkto hoien takoe, herritar behitie produkto hoi, e, he, hoi koizpen hoik. Me, hoie jaki nula eginik dien eta jentia, erbada mauleno si behu nula bizi den Espartiñan egitez eta zer mm -hmm. den ofizio hoi. Uste dut hoi bai, baden kuruzitate handia hortaz, Eta jakutsi behar dela, ez dugu preforzta ez ahalke ikizdeuze Jakutsi behar da eta segur giemezala herriko uh, etxian uh, Horek salmentak uh, goa tuko dutu, gue istuia eta eta Oaikotzen bada ekhoizpen hoi Ez da ahalke izan behar eta horrek uh, behar bada dinamikabat ekarriko baita ikue bai Justuki egun eh, aldi mm horren -hmm. elbu ya uh, espe, Espertinen promozionean egitia Eta baleatziaz ere be uh, turisten presentzia Imbai Uh, Promotionen hori ai patzen Sibiroko herrialkargoak hasi zian eta eta oai euskal lehiko hirigune elkargoak du beganatu maule marka hoi eta kaede sarge bati lotuik beita hor espartia nula egime ardean marka horren maule marka horen bali atzeko Be, aurten bada lehen espartiin egile bat moleon hon delako marka hoi e, e, jabiliko dina eta lisanza batukenen dina kaede sarge e, horen e, bal dintzetan sartuko beita eta eta, eta kanpoko kontrola kontrol abate ekin, eta feen, hola, hami hau zinu oficiel gizako desmachan hortan, eta entzuten dugun naz beste bate berluk luk egin edo galtatu uh, maule horren jabilpena uste dut uh, baden bide bat hor eta basbatxe horra espartinegilik espartiña uh, egilik bai idei horta abe erdela jakutsi espartiña eta ebai fabrikatu iakusten den abea ez doi doi iakutsi mena bai e, uh, ekoiztu eta, eta um, saltzen den um, espartiña hori egin ikizadetan usoki heben txasibigun bai mm. basbatxe horra da eta, eta bon, gu behar gihunez ikusten duge hori ez suma gente egitsen diziorko beste auketan ba der moanabea tapatu ibaliada den moa kostaldeetik eskapiko da gente eta eta heben atetuko da hor izaten labos la 5.600 gente eta hoyki gori ibaliada hor gutixago preforsta beua eta eta Itxashblastegin egon emeita jente, jente e, kosia Baina, bon, bai, bai, erranen dut lau eta 600 mila jente anartinen gynalde osuan mm -hmm. e, e, e, hor Urshian, urshu agitzen ahoi Ostatiek, Zumanahi, Aitzin ikusike, Ez dien aski zanhai Espartiñak edarki saldzen dira Hanif saltzen da Espartiñak hor, feide hor, tema, ez dakik guzu maat, ez dakue afea Meena Espartiñak hor dien e, fabrikantak saldzen die, Eta egin bon, aldi edera da gu esparti nahunen promozio nientako. Zun bat uh, parte hartzen di hor? biga, aurten. Biga aurten? Et, biga salzaile eta beste ez. Eta beste ekez, zabalik da horro eg, mena ortako behar da plazalat heldu, bon, momentun mm -hmm. men, uh, ben hartin uh, ikusten di, eta hor aurten biga erra uh, postu emandie gu egin eiko eta hor txe biga badia. Mm -hmm.